Закон за действие и противодействие. 24-та лекция от младежки окултен клас 8 година, изнесена от учителя на 22 феврари 1929 година Сафия. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. Каква става с гумената тапка? която се удря в една хоризонтална или отвесна плоскост. Тя подскача и се връща в първото си положение. На каква височина ще подскочи тапката след удринето си в плоскостта? На по-малка от тази, от която е била хвърлена. Може ли да се изчисли колко пъти тапката ще подскочи и ще се удари в плоскостта? Защо след падането си тя не може да стигне първоначалната височина? защото въздухът оказва известно противодействие. Ако тапката се движи в безвъздушно пространство, след първия удар тя ще стигне същата височина, от която е била хвърлена. Тоест, ако не среща на пътя си никакво противодействие, нито от въздуха, нито от плоскостта. при подскачането си тя ще запази една и съща височина. Ако хвърлите гумената тапка върху върховодна повърхност, тя няма да отскочи. Защо? Защото съпротивлението, което среща на пъче си е малко. Колкото по-голямо съпротивление среща тапката, толкова повече отскача. Ако тапката представлява едно живо-разумно същество, а плоскостта условията, в които то попада, какво ще стане с него? Ще се удари в условията и ще отскочи от тях. Отскачането на тапката наричаме преодоляване на условията. За да преодолее условията, живото същество, например човекът, се нуждае от силна воля или от характер. Волята действа, а характерът противодейства. За да разбие плоскостта, разумното същество трябва да познава големината на съпротивлението, Следователно, за да си пробие път в живота, човек трябва да познава големината на противодействието, което му оказва плоскостта, за да взема предварителни мерки. Тези мерки са в зависимост от условията, при които се намира. Представете си, че разумното същество попада в други условия, по-мъчни и страшни от първите, например в гъста кора, населена с диви зверове тикри, змии, леопарди и други. Какво изпитва това същество, когато тръгне на път? Страх и колебание. То не се решава да мине през тази гора, но когато се престрашава, тръгва със силно желание да се изпита, как ще мине през тежките условия. Лесно ще мине пътя, ако има криле, с които да лети нагоре. Щом среща някаква опасност, разперва крилете си и литва. Значи, то оплувава на себе си. Ето защо, когато се намери в големи мъчнотии, човек трябва да потърси начин да ги преодолее. Ако по един начин не може, ще потърси втори. Ако и по този начин не може, ще потърси трети и тъй нататък. Човек разполага с много възможности за преодоляване на мъчнотиите. От всеки го се изисква да познава условията, в които се намира и възможностите, с които разполага, за да може лесно да се справи с мъчнотиите си. Ако един студент се явява на изпит по висш анализ, ще се намери или в положението на гумената тапка, която се удря в стената, или в положението на он който минава през гъста гора. Също него излиза мечка професорът, който го изпитва. Предметът, на който се натъква, представлява стената, в която се удря. Професорът му Върви след него, депне го да намери някое слабо място, за да го скъса. Много време сте работили върху материята, но още не сте придобили увереност в себе си. Страх ви е да не ви скъса професорът. Като се подготвите добре, вижда се явите спокойно на изпит. Тогава професорът ви няма да бъде зад вас, а пред лицето ви няма да ви скъса. Предметът, по който студентът ще държи изпис, е плоскостта, от която отскача като кумена тапка. Докато не е дошъл до плоскостта, той е тих и спокоен, не се страхува от нищо. Щом дойде до нея, започва да трепери. Страхът което да не пропадне на изпита. Професорът седи зад него и слуша как отговаря. Защо като слуша професора си, студентът е тих и спокоен, а когато професорът му го трепери. репери. Едини същ ли е професорът? Не едини същ. Двама са. Единият му преподава, а другият го изпитва. И студентът има две лица. Едното, което слуша лекциите на професора си, а второто, което държи изпит. Коя е причината, при изпита професорът да промени отношенията си към студента и студентът към професора. Изпитът Професорът иска да знае, достойн ли е студентът за знанията, които му е предал. Той се страхува да не би студентът да не е готов да възприеме знанието и да се опотреби с него в обществото. Студентът пък се страхува да не би професорът да бъде много строг и изискателен, да изисква повече от това, което е преподал и да го скъса. Както студентът пропада на изпита, така всеки човек може да пропадне в едно или друго отношение. Например, слугата се изпитва от господаря си в различни посоки – ако господарят му даде една сума от 5-6 хиляди лева, за да ги занесе някъде, слугата може да постъпи по два начина. Или веднага да ги занесе на определеното място и да се върне при господаря си, или да ги съдържи с себе си и да не се върне. Тук се изпитва честността на слугата. В първия случай казваме, че слугата е издържал изпита си отлично, а във втория не е издържал – скъсене Честният слуга не се колебае, не се бави. Взима парите, занаси ги на определеното място и веднага се връща. Така постъпва и студентът, който знае предмета си. Професорът му задава въпроси и той веднага отговаря. Нечестният слуга взима парите, мисли, колебае се как да постъпи, да занесе парите където трябва или да ги задържи за себе си. Решава да ги задържи и пропада на изпита. В същото положение се намира и студентът, който не е учил добре. Професорът му задава въпроси, а той мисли, колебае се, не знае какво да каже и пропада на изпита. Докато е на земята, човек се изпитва постоянно, за да се види колко устойчив в морално или в физическо отношение. Когато устоява на изпита, той получава добри оценки. Когато не устоява, получава двойка. Единица или нула. Какво означава нулата? Пълен фалит. При един турски харджа, който постоянно живее с мисълта да забогатява, се явил един мукалитин, за да иска пари на заем. Колко искаш?, запитал харджа. 500 лири. Готов съм да платя 100% лихва. Харджа се съгласил, дал 500 лири на мукалитина. След час месеца мукалитинът се явил при харджата, за да плати лихвата на парите и го запитал «Довален ли си от тази лихва?» «Довален съм, но къде е майката на парите?» «И тя ще дойде», казал мукалитинът, но повече не се явил пред хард. Значи, последният не получил никаква сума срещу майката. Дал 500 лири, а получил 0 лири. Какво се изпитва на човека? Знанието Дарбите, способностите, характера и тъй нататък. Когато изпитват някого колко знае, все едно, че изпитват силата му. Колкото повече положителни знания има, толкова по-голяма е силата му. Колкото по-голяма е силата му, толкова повече възможности има да свърши работите си добре. При това силата трябва да се прилага разумно, трябва да бъде производителна. Ако знанието е товар за човека, силата, която излиза от него, не е производителна. Какъв смисъл има вашата сила, ако преминаването ви през някоя гора, не можете да се справите с веровете, които ще срежнате на пътя си? Имате някакво знание, имате сила, но не знаете езика на сверовете. При това положение те ще ви разкъсат. В случая вашата сила не е производителна. За да минете благополучно гората, силата ви трябва да се превърне в знаене на езика на зверовете. Имате ли това знание, ще разговаряте с тях и ще минете благополучно през гората. Да знаеш един език и да го приложиш на време, това значи производителна сила. Казано е в писанието. И рече Бог, да бъде виделина и стана виделина. Каквото Бог каже, става. На същото основание казвам. Ако човек говори и не влага сила в думите и в мислите си, това не е говор. Всяка произнесена дума трябва да се превърне в сила. Кажеш ли, че ще направиш нещо, направи го. Какво се ползва майката от децата си, ако всички обещава да донесат вода, а никой не донася? Каква полза ще извлечете от упражнението, което учителят ви дава, а вие не го правите? И вие като децата обещавате, че ще направите упражнението, а не го правите. Когато се възпитава, човек трябва да спазва правилото. Каже ли, че ще направи нещо? Да го направи. Видиш ли някоя книжка, лист или камък на пътя си? Не казвай само, че ще го вдигнеш, но веднага се наведи и го вдигни. Както чистиш пътя, по който вървиш, така ще чистиш мислите и желанията си от ненужните прашинки по тях. Като чистите мислите и желанията си, превръщайте ги в сила. Това значи да ги приложите в живота. Всяка мисъл трябва да се сложи в действие. На действието обаче отговаря противодействие. Това е неизбежен закон. Ако мисълта не срещне противодействие, не може да се изпита силата й. Ако човек среща противодействие на своите мисли и желания и отлага реализирането им, тяхната сила е малка. Днес отлага, утре отлага, докато изгуби добрите условия, които са му дадени. Ако противодействието е голямо, отлагането не се оправдава. Трябва да се търси друг път с по-малко съпротивление но в никой случай да не се отлага реализирането на добрите мисли и желания. Дръжте в ума си мисълта, че силата на противодействието е равна на силата на действието. Ако сте се натъкнали на голямо противодействие и не можете да се справите с него, ще се обиколите, за да намерите по-благоприятни условия, но няма да отлагате. Съзнание се иска от хората. При създаване на характера, съзнанието взима голямо участие. Тогава човек върши всичко доброволно, а не на сила. При сегашното възпитание на децата, принудителният метод играе главна роля. Детето отива на училище по принуждение. Възрастният работи учи и прави добрини пак по принуждение. Време е вече съзнанието да ръководи човека. Принудителният метод не е нищо друго, освен Моисеевият закон. Но където участва съзнанието, там работите стават с любов и разположение. Ако някой учи от любов за самото знание, резултатите са едни. Ако учи по принуждение, резултатите са други. Като придобивате знания, вие трябва да ги превеждате, да проникнете във вътрешният им смисъл, това значи приложение на знанието. Ако не се прилага, то е мъртво. А такова знание нищо не ви паузва. Например, законът във физиката, всяко действие е равно на своето противодействие, придобива сила, когато се приложи не само на физическия, но и в духовния и в умствения свят. Този закон може да се изрази с думите. Привличането е равно на отблъскването. Две сили действат в природата. Едната привлича, а другата отблъсква. С каквато сила се привличат нещата, с такава се отблъскват. Благодарение на закона за действието и противодействието на привличането и отблъскването, в природата съществува движение. Знаем, че Земята се върти около Слънцето. Защо? защото Слънцето я привлича. И Земята от своя страна привлича Слънцето. Луната се движи около Земята, защото последната я привлича, но и Луната привлича Земята. Като резултат на всемното привличане между планетите, те се движат в пространството. Хората се привличат едни и други, но и науката ги привлича. С това се обяснява, защо един човек изучава математика, друг физика, трети астрономия, четвърти химия и други. Първата задача на ученика е да учи закона за действието и противодействието, да знае на всяка акция каква реакция отговаря. Той трябва да знае с каква външна и вътрешна сила разполага, за да се справи с противодействията. Когато минавате през гора, в която има диви зверове, трябва да разчитате на нещо – или да сте въоръжени, или да сте духовно силни. Ако не разполагате нито с едното, нито с другото средство, ще предвидите нещо особено, което да произведе ефект върху животните. Ще вземете един тъпан и докато минавате през гората, ще го биете и слукът му ще произведе особено въздействие върху животните, при което те ще се отеглят в скривалищата си. Какво представлява тъпанът? Будната човешка мисъл. Следователно, докато се намира в опасност, човек трябва да бие тъпана си, щом мине опасната зона, тъпанът млъква. Сега и на вас казвам, когато се намерите в опасност, биите непрекъснато тъпана си и смело вървете напред, щом минете опасността, свалете тъпана от рамото си и седнете да си починете. Само светлият път на мъдростта Води към истината. В истината е скрит живота. 24 лекция 22 феврари 1929 година Сафия Младежки окултен клас 8 година